دار خوانو تاسو اوسه اته بسم الله الرحمن الرحيم وقال قال څه قالا سماد بل زراول لريکان ولहू اذن صالح بن عبد القدوس شعر دي صحیح دي کان لا تجد بالعطائف غیر حق ليس فی منعی غیری ذل حق بخلو انما الجود انت جود علاما هو للجود من کا والبذل آلو لا تجد سخامک و بالعطائف ورک بس رفی غیر حق علاقی چې دی یو سړی حق نه‌ی او تپ سخا کئ او ورغ نہ ولا کئ ردا کارما کوا کته جماعتو بخیلوی په دې دې دی حق نده بخیل اغه تووی چې سړی د حق والوی او اغه لای ورگی چې یو سړی داری حق نه‌ی تا ته خبره کولې څنګه ته رباب غوولې له صلیته کومې تطبقل کې داړو موکل دینا او تی اهلنی لیسا پی منع غیر ذیل حق بخلو لیسا بخلو نشت دے بخل پی منع غیر ذیل حق پا منعکول دیو سسکی دی چانا داغا چانا چی اغاز زی حق نی خواند در حق نی مونن لگی دو لا تجد بالعطائی پی غیر حق لیسا پی منع غیر ذیل حق بخلو ان ملجود انت سخا خداره چې ته سخاوو کې علامه پاچاوانی هو لجلود منک والبذل ال شهد سخانا چې ستاره طرف نه او د بذل نه بدل ورکول ته وي اهلي یالله باندې چې یو سړی اهل دیس دا دا تا داد او استاد بدل ته چې هغه باندې سخا کین دغه ته سخا وي او داړو سخانه دا چې سړی چې دن هغه د دې حق نه دی او ته نه د شي منه و کی نو می ورکو والا کورکیه والا د سخانه ده او دنه ورکول بخلم ندي کور دچې د بخل ضرورتي اهم نو ګمیتیا دي څه لری ته وامه نو تا باندې د بخل پتو نه لګیلک المرو لکا ول حل ول حل لغیرک ها फायदा کې دی چې المرو لکا ول حل ته خپل ځان باې انصاب وکه چې سرړی راښ راخ تا سره وور چې منظره ځه بیا تاته وي او چې دخواږې نو نوغه بیا بل درري دا انصاب ته منډ د لهمونږ من نظرې د لهمونکو چې اللله نه کې بلکلهه بیا مونږه په سا وای چې الله د ک دو ې مور نه کې چې غورې د بل ل شي ځان د پر دا خوا چې الموررو لکه اولو ل غیر کوه تاه چې سی خه در کې ی خوو دله بل ورکي ته خو د غ چې داطرخم بالوولي جوور د خوا را و کاره لږې که نه لږي ال الموررو لکههلو لغیریکه یو خللو لغیره یا ظمرو خبرني والستو ب کاېبي وخواو کهنااف او کللهوي لا یذب امې نه د ان عدهست غې تو هو امین تو مو فل بر دو عجن ده شدو ب شديمرتن ازجد کو مو ف الحبي بل وَلِيُلِمَّ لَاحُ وَعُذْنُهُنَّ لَمُجْدَبُوا وَإِذَا تَكُونُ كَرِيْهَتُنْ اُذَالَهَا وَإِذَا يُحَاسُ لَهَا يُدَاجُنْدُهُ هَذَا لَأَمْرُكُمْ مُسْتَغَارُ بِعَيْنِهِ لَا أُمَّلِي إِنْ كَانَ نَزَكَ وَلَا أَبُو عَجَبًا لِتِلْكَ قَضِيَّةً وَإِقَامَتِي فِيكُمْ عَلَى تِلْكَ الْقَضِيَّةِ عَجَبُوا دَيْمَت صَدْر دِشَر دَوَقِيدِ دا سړینوم دی یا غمرو و وامرہ تا نه تاسو کوم اخبرنی خبر را تراکا ولستو بکاذبی زغور دروژن نیمه نوور ثاني نه خبر د سرهکا دنه سویې تورس روان دی کنه زمر د سړینوم دی ها به ځلګه ا زند را خبر راکا ولستو بکاذبی دروغ نه وامه دروغ نومه ستاره ريما او واخو کا نافعو کاللي لذي لا يكذب ورور ستازه دي چې تا له فائدې درکې دروغ نه وي اخو کا ورور ستاره نافعو کاللي هغه فائدې درکون کې تا تا الذي لا يكذب هغه چې دروغ نه وي زه دروغ نومه تمال خبر راکا امنت سويته ان اذا استغنيتم دوله ته زلب دا ګلینو و ایا دا ستاسو برابر دي چې کله تاسو مستغني وي او امنته په امني نفع ان البعيد <سؤال> الاجنب <سؤال> ذي الامر <سؤال> موضوعي اجنبي ما نه پتا سپا کنه له دې کګه ما لیکن و اذا شداید و بشداید مرض در کله چې سختای سره د سختو نه یو ځل اجدت کو متواصله ته زخمي کی نفع ان القريب حبيب الاقرب بیا د دوستي موضوع نيز دی و یار امن دی و اوس انداز خبره چې کلامه لداري کنه مداخله قرآن په ځل ډور چا بیره نه وای او چې غریب شي دلیل خوښ به در منډي اور اس سال کی زبر توحید اور صار بر علی سلام بگی مقام بر علی سلام بگی ولی جندبن صالول بلاد و از بو جندب لچے دین اغا آسان کلی دی او خوک د کلو نا خاگ خاگ لکه زره خد از مکا ولی علم لا ما مالگینی وحزننا اغا غذنا دا تاسو میثال و سخت دی زمکو نا المجدب و بنجری خرابی پرابی مالا را که یو حالا که اے ای گسیدی عزیم, گسی عزیم اللہ خوری اور شوریدی عردلہ خوری شوریدی عردلہ خوری اور گسیدی عزیم اللہ نو گسیدی زخرم تک دی کنے زمین شوریدی موری دغوی عردلہ خوری وَإِذَا تَكُونُ كَرِيهَةٌ کله چې جنگینو او د عال عزبل لکه یو مویضا یو حاصل حیسو کله چې حیس تیار کله شي الوات یا رہی حیس الله مدېګ دا وی سچو وریو کجوریو دار یو ځای کې اول سر او پنیر په کوم واچول شي ودنار بچي او د مګور کیږي سم نه پردا شي اذا اجندو بنه بجندو تواس کوي کی چې خانق او یو زم یو میا لکه چې مارو د زنانو کار دې به کېنی نو هغه خانق وایا چې خانق یو زم یو میا لکه چې مارو د زنانو کار یا شي کوم دیو میټا میټا هپو کڑوا کڑوا هاذا د اچ دا چې ما مخ کې ذکر وکړو چې شدایدو کې زېما او چې امني او استګناي نو بیا ماړو زو پیژنې نا او چې جنگي نو زېما او چې الواګاني نوبلې او او اسان کې لي او خغب جندب ليو مال سخت بنجر نو حزانانو دا چې دیله مرو کوم قسم پهغذا چې تاسوی او مر در ک دی غارو بیاي دا خو بیاې هی زلت دی لا او ملی انکانذا کوله ابو زما د مور او پلار ر شي که چرې دا برداشت کېږي دا برداش کېږي چې زری وککومه تا سر ما سره سه کوي ت د برداشت ما ته ته که دا د برد شي زما مور پار د پر کې دا دا دبرداشت نه ديچې لکه زس حکومته خبره راځه کوي دا بیا وي عجبان تعجبږي خلکو تعجب لتلک قضيه تديب پیسې لتا بیا وي و اقامتي په کوم زمو اوسېدل پتازه کې اله تلک القضيه فرد درې پیسې لتا زونه عجيب وي دا ګډي ناشنه زږه ډېل وي دا نه متاس ګلته کوم نه نه او پاتې کې کوم وی دا دان ده دا که نا جتا سوما سر لکر نارواک ہوئی خدا زمان پاتی کل دیر میں پتا سکی دیر ناش ناری پی از صلاباتی که کار که ہوئی سوما دا سکوئی دا موند لگی دا عجب لی تلک قضیتا و اقامتی بی کم علا تلک القضیت آجبون هلال رفعت الار잘 سیما هلاکهم ويمیګیته چې الله پکارشي رسول ورکی ازری ورکی رفعت الار잘 در زېلان اوجه دېدل سیما هلاکهم دا نخدا د حلاکت دا وي اذا ما اراد الله الهکه نملاتن <تصح> اذا ما اراد اللہ ایلا کنم لتن سمت بجانا حیحا الیل جوی تصعدو کلچی رادو که اللہ تعالی دا حلاکت دمیگی سمت بجانا ہے سمت اے چھتیگی پا کنو ازارو الیل جوی فضا تا تصعدو برا برا خیجیو برا پکیووی کترہو دیگی بڑی خطر سمت ویسب دیسن دکتی دیو چھتے کنو الفاخر بلا ابا طابو وري فخر سلاك يا داليا وقال اخر <تصفح> ايها الفاخر جالا بالحسب انما الناس لئمنوا له انما الفخر باكل راجي وباخلاق احسان وعدل ذاك من ذاك من قد فاخر الناس به فقام فخر منهم وغلبوا ایوال فاخر بالحسب اے فخر کون کی په نسب بانی تنکہو المرأتو لی اربعن تنکہو المرأتو لی اربعن لی مالیها ولی جمالیها ولی حسبیها ولی دینیها فضفر بزادی دیت طریبتا حسب نسب خاندان اے فخر کون کی اپو خاندان بانی جہلند جالد دوجنا دا په خونوما کاولې انما من ناس لي اببن ولي او من ورو پیدا دي ادم عليه السلام حو علي نو تو سلا سي خونو بچ مون پختانه داسي مون پختانه داسي مون پورتانه داسي مون پورتانه داسي دا غلي ګره پختو چې دا توخته غته په خواخو تو سین ګلاو کړی دا خزرې ته ته وای جوړا ځان وای نو ور دا رامن یې دېږه هو چمی یاره تپخ کاره کړي او چو می یارانې ملرکدي داان کارلس با خو چ کو انجیینې او دی او ترکاني ده نو دا غخان ده لا غورخانه ده را او د خانه ده من خانه دا غولخانه ده ترکانو دا چر ان کولاال را ت سپخ کاره کړي د اوټ کولاان دا ګنیاندي دا کابلې و زمون لوخې خسته دی چ شو د خاار جوړه چې د دغه نه جوړ د سوار نه جوړی د نه جوړه د د ډک نه جوړه د پله شټ نه جوړه خو یو شیدل لفااخ رو جامبلح ان نهمن نولي او من وې ان نهعمل فخربي اقلې فخر په اقلې رااج سری چې اقل دي یوزبرده ساقل دي وبي اخلاقی او اخلاق ااخلاقو سره خسته و سره په سره ادب به ادب با نشي بیا ادب ب نشي بیا ادب تنهاان نه خود را دا بد بلکې آتش دررح افاق ز بیاادب ځانته زرورونه لوي په ټول عم ک ور لې ان ځانته ورونه ور مونولله وولوي ب ادب تنهاان نه خود را دا بد بلکې آاتش دررحم افاق ليس سر یتیمون ل ماتوالدو یہاں دیکھنے دیا تاگا چل ما تاسو سو بیرہ توو ہے لیسا دی یتیم اللذی ماتوالدو یتیم آگا نه دی چې آگا پلار موڑی حقیقی یتیم بند دی مسئلہ یو کڑائی دا انما الیتیم یتیم العلم والعدبی یتم چې دین هغه یتیم د علم او د ادم د چاډه بو سره علم سره نه دی دا یتیم دی پښتو کې نو دیواله لیس الفتا الذی لیس الفتا مې یقول کانا ابي انما الفتا انما الفتا الذی یقول ها انا ذا ل سر پتل لي یو کولوکان نه بي پ تا چې زما پلار بې غالیم وو زما پلار ف تادارې و زه داسسی کو په پلار په پرغلو زچی ل سر پتل لي یو کولو كان بي ان پته الذيي یو کولو ده زه دا یم دا چې ځان برابر کله دی پرغلو ناچ چې ذاکهه دا دا اخلو اخلا کو خسته ادبه دا څه شه ده من قد فاخر الناس به دا د اګه نه دي چې خلکو په دې باندې فخر کړي دي عقل من او اخلاق او پاک من پاکا وره او چې چوي دي من چا چې فخر فخري کړي د خلکو نه دغه شذون پوجا باندې وغاله وو غالي شه دي وغاله با شرګه غالي شه دي ایونټلی راکا دا چې دا عقل دې اخلاق دې ادب دې من قد فاخر الناس دا د ارنلي چې خلکو په فخر کړي دي او پاګه من په فخر منو چې چې وي دي هغه څوک چې فخرې کړي دي د دغه شذونو په وجه باندې منو دي و نه وغلبو غالب شوی دي دا سره غالب دي چې عقل یې خوي دا سره غالب دي چې علم یې خي دا سره عالی وچ اخراقی خي تفه آباو باندې پخر کوي الفخر بلا وقیره سړیا الفخر بلا ابا دیره رسته نه کا دا شذونو دان کې راوالا عقل قه الهو دا سره کې راوالا وقام حکیم بن قنبر مشهریه انبری او انبری نو اختر د ماځیګری زه خو دیارم انبر دیو کلی مشهرو سارنه خبر راغله چې اختر دې دی نو پکوي خلک تاې ټول ځاناند ځله اختر کې وروځي اذن چې ماځیګر شوی خو جماعت کوي خو جماعت کوي اختر دی ایوی انبر دا څنګه څنګه چې مشری انبر اختر به ماځیګری انبر چې زو منځر کې نو اختر, اختر ماځیګری کوي تایو رقم بر باروزنی اکبر نو غبرایا